Posa prova els teus altaveus. Sintonitza l'Incession. Molt bones a tothom, què tal? Nosaltres, bé, un pèl cansat ja, la temporada està sent llarga però hem de seguir avançant, seguir treballant i tatxant aquesta plana del nostre llibre en el que hi vam escriure fa un temps als nostres programes especials. Això és l'Incession, el magazín d'Ens dels Països Catalans. Avui ens farem en un homenatge d'aquells macos. Avui una persona que ha format part d'aquest programa i que ha estat culpable de moltes grans entrevistes i moltes nits de bones sessions. Avui el programa especial és per DigiGav, en res, comencem el seu Tottenc de Música Màquina, Incessi en 2011-43. Soc DJ Barbes. Benvinguts i benvingudes. Som-hi! Fes de fan de l'Incession al Facebook. Entra a facebook.incession.es Bé, bueno, amics i amigues, doncs arriba un dels altres programes especials. Ja sabeu que els últims, les últimes edicions les estem dedicant a la gent que ha col·laborat amb nosaltres. El que tinga aquí avui davant eh, no és un col·laborador. Ja podríem eh, catalogar-lo com a presentador, eh? Gaz, què passa, tio? Com, est com estàs? Bé, home, bé, bé, Encantat de tornar aquí a veure tota l'evolució que ha tingut això, que has tingut tu, doncs la veritat és que ha impressionat. L'evolució que hem tingut una mica tots, eh? Perquè eh, dic que tu has estat un dels presentadors d'aquest programa i que has estat molt de temps amb nosaltres, eh, bueno, amb entrevistes, sí, amb sessions, ve. hòstia, i l'ou bé que ens ho passàvem abans, què sí, passa? Sí, sí, la veritat és que jo quan venia cap aquí amb el cotxe doncs pensava en això ja i... ja tenies cotxe sí. Sí, bueno, aviam, vaig enganxar una època que encara no el tenia i, i ja, bueno l'última temporada, si no m'equivoco uh -huh. si no una mica més ja, ja vaig vindre allà amb el meu cotxe i tot Molt bé, molt bé. DJ Gazka va començar com un oient del, del programa eh? allò sí, trucades sí, sí, sí, a saco sí, sí. cada setmana sí, sí, i al final no sé com van, penso que amb el tema d'entrevistes un dia va diu, va tu, fem, fem, fitxem en Gaz o què? I, i el, el van fitxar sí, i va, va estar amb nosaltres un parell o tres de temporada va, eh? Vas així, de fer jo Bueno, era un assíduo a l'incession i, uh -huh. i tractava això en, aquell, en aquelles hores on doncs jo ja punxava a nivell a sí, 100% sí, sí. però sí que és cert que d'anar parlant doncs vaig adquirir algun altre contacte i, i vaig parlar amb tu d'això no? de poder uh -huh. fer entrevistes a, a DJ okay, sí. i bueno, es va fer així i la veritat és que es van fer un, unes nits ara aquí a Fent l'inserció que acaben de ser increïble Ho comentarem, alguna anècdota, no sé, comentarem alguna entrevista Perquè, hòstia, hem tingut entrevistes, n'hem tingut moltes sí, sí, sí. Avui véns prou per fer-nos un top ten, eh? Dèiem sí, sí, sí. que si en Gat faria sessió o no faria sessió Al final vam pensar, home, millor que faci un top ten de les cançons Així les anem comentant una mica per sobre, no? Exacte, sí, jo trobo que bueno, és un top ten que podia haver sigut un top 100 De les, sí, sí. De, de les temes que hem portat aquí i són temes que tots ells doncs, Tenen una part de, de nostàlgia un, Una part d'un record que, que es va viure aquí dins I sí. la veritat és que eh, Hem agafat doncs, els que trobo que acabaren Ser més emblemàtics no? I ja anirem comentant el perquè. per què Molt bé, sí, sí, Serà un totent de màquina eh? Els qui no us agradi la màquina Ja podeu marxar ja M'he tranquil·litzat força ja, ja sabíeu que jo tenia la meva rama hardcore eh, també, o sigui, que els intentava colar. Un pelau, nan, un pelau, eh? Sí, sí, sí, sí per què enganyar-nos, no? Va ser, va ser una, una etapa d'aquelles que vius i, i mira, no, no tens ni perquè em van dir-te ni, no, ni res. Tan, no, és pues tant És una època no, més. I tant que no. Molt bé, doncs, deu temes. Bé, bueno, t'he de felicitar, però, bé, bueno, per saber de què venen aquestes felicitacions, anem a començar pel principi, sí. anem a escoltar la cançó número 10, que no és ni més ni menys que... Paradise. Paradise, entonces venga. core ema in Session. record de eh, gat d'aquesta cançó alà. impressionant em vas fer un remix eh bueno, una mescla sí, dir un sí, remix sí. Eh? que ens la vas enslavs eh, oferien exclusiva eh? i que... que la vam presentar no te'n recordes? recordo que avui dia es vindria a dir com un botleg Al semblant va ser algo semblant no? molt bé una cançó en toques que et va marcar eh molt impressionant dir, era de, dels inicis de, de punxar i, i la veritat és que no, no hi podia faltar molt bé. Perfecte, doncs eh, això Ja anireu veiem que el que punxem Avui són temazos i cançons que han anat sonant Aquí a l'Incession I eh, que DJ Gaz que també punxaven les seves sessions Número 9 Número 9 Passem a algo una miqueta més, A veure què dius Més fort És super hard ah, bueno, L'altra és més cantadeta És sí, més, sí, més animada sí. no? Aquesta potser m'atreveria a dir que és una miqueta Més fosquet, entre cometes però molt maca, molt, molt, maca, molt, molt rollet, bona eh? Aquesta es diu The Spirit of Warrior ah, eh, Has vist que el meu anglès encara no ha evolucionat, veus? en ho has dit bé, ho has dit bé, no? Sí, ja, sí. Després, en els següents temes que, que es va complicar una miqueta, ja, ja, avui, ja, ja, ja ho anirà bé gent, ja m'ho veurem Hòstia, per què he tingut companys que no sabien anglès? És, és curiós, tio, però és... Ah, però bé, bé, bé home està millorant, eh? Ara potser el portes més bé que jo Sí, no? sí, el, sí? el mètode aquest de l'anglès en mi paraules no funciona Número 9, tema de... Aquilonia. en sessió posant sentimentals, eh, Pio? Sí, sí, Vaya sí. Mazo, sí, senyor. Aquí, doncs, la veritat és que ja va entrar molta melancolia i vaig dir, va, a posar un d'aquests. T'ha estat difícil, no?, suposo, seleccionar les cançons. Sí, Mol eh? molt, molt. La veritat és que... Quantes la... en tenies de, de prèvies? És a dir, Va fer una selecció? Quantes una hi havia? Vaig selecció i hi havia 16. 16 cançons. Mira, mm -hmm. encara encara has fet boquet, eh? Sí, sí, sí. Encara sí. Vaig agafar vinils i vaig tirar d'això, vull dir... Res mm -hmm. millor que els temes que realment havia punxat en vinil i la veritat és que... Mira, va ser un moment molt maco, a l'escollir 10 cançons. Molt bé. Doncs passem a la número 8 que, hòstia tio, gaf eh... Bueno, m'has fet un favor t'he de dir perquè d'aquí dues o tres setmanes fem un programa especial de màquina una sessió de màquina i jo també tenia unes quantes cançons allò que no sabia què fer i com que avui les posem, doncs ja les puc descartar per, per, per, per, per aquesta sessió perquè sí, no podria, no, no en donaria temps no, no, no, no, no, no, no, no, És molt complicat resumir l'Insession sí. la història de la màquina de l'Insession en tan poc temps Sí, sí no, no, La veritat és que no, no, no és possible Aviam, no... Van ser molts de moments molts temes i moltes coses viscudes mm. en eh? aquí. Molt bé, número 8. Número 8, Camelot. I el tema es diu Hold Me Your Arms, un cantedet canyer i brutal. Doncs l'escoltem, vinga, això és l'especial de l'Incession, avui amb DigiGat. cos da anàvem escoltant aquesta cançó estava un comentant amb mangaf, eh, època huients, eh? Gafki, sí, sí, a què recordes tu d'huients en aquella època de la re si Recordo, aviam el que no es pot oblidar és l'Edgar, sense eh, dubte eh? Edgar, eh, et segueixo pel Facebook eh? ja sé que l'altre dia ens va escriure bueno, va escriure en el Facebook de l'Incession eh, que a veure si ens en recordem d'ell doncs eh, sí home, des d'aquí una forta sí, abraçada sí, és que... DJ Edgar, Fernando Cabos eh, eh, trucant cada setmana un fidel oient del sí, sí. programa bueno, eh, estava no, no. allà al pedo del canó no faltava mai no, no, eh? la veritat és que va formar part d'aquesta història Eh, eh, jo recordo eh, situacions gracioses que el tio eh, venia aquí a la ràdio eh, un dia que va venir Telepizza no te'n recordes sí. o no? Aquell... el tio <ríe> pica el timbre de la ràdio, diu Telepizza i en canvi, però si no m'ho pediu ningú una pizza allò que obrim la finestra i el veiem allà, allà a la porta i encara <ríe> en fi, bueno, És que, la batallites tio, sí, però... sí, sí. va fer molt de gràcia no? i havia vingut aquí a la ràdio, bueno. bueno però altra gent també com com la, la Cris, la, la nena Peque sí, la, del sí, chat sí. o l'Ira, la Naki la Fiestera també la Fiestera. que estava allà bueno, ho van fer molts amics en aquella època sí, també sí, sí. vam agafar una una època molt maca, una sí. generació molt maca que, bueno, que l'agradava molt aquesta, aquesta música DigiGaz, tu i jo tenim gustos molt semblants Estàvem sentint de fons aquest Per què volum 5 Sí, sí Què és per tu què? era per tu per què? Per mi? Doncs la veritat és que aquest tema l'he escollit Principalment perquè No és un tema que sonés aquí, no? No, és un tema més a nivell personal, no? Aquest és un tema a nivell personal Perquè, bueno, de fet aquest tema és molt anterior a la meva època com a DJ Sí Més que res perquè aquest tema el primer dia que el vaig escoltar Jo era un nano Sí, bueno, com tots, eh? Jo era petit encara I, sí. i va ser amb, un, amb aquest tema Precisament i amb el recopilatori Perquè aquest és el Per què volum 5 sí. Amb el que realment vaig, vaig dir M'agrada la màquina, vull saber més de la màquina I, i va ser el que a l'inici A l'inici de, del, del bici que, que va ser per mi la màquina Doncs va ser aquest tema I no, no hi podia faltar, la veritat és que no hi podia faltar jo hi passo vegades eh, pel per què, per davant, saps? Vaig allà franc sí. uh, amb uns clients i tal, i, i hòstia, que abandonat. El pàrquing està tot d'herba, ja no hi ha... Ja, bueno, tot és herba, ja. I, bueno, no. suposo que... Va, èpoques, no? Bueno. Uh, allò que diuen es tanca el per què, s'ha tancat un cicle, però la història suposo que van cadascú, no? Mm, és sí, com el tu que... creus que tornarà el per vos vols dir, o...? Jo crec que... L ben, ja, ja ha tornat, ja l'han intentat obrir a Olot, a Girona i... La història del per què sí, va, que... va acabar el dia que el van tancar. Sí, sí, sí, el jo, crec, jo crec que sí. Allà que sí. va acabar, però tot i així jo crec que el per A la gent que realment li agradava que, que hi anaven allà, el per el portem dins. Vull dir, no, és una que sempre, com és el teu cas quan, quan has passat per davant i, i el veus, doncs sí que te'n recordes muy, moments que has viscut en allà. I jo crec que allò és el maco del per què i és el que de toca recordar. Doncs vinga, el recordem! Nosaltres que seguim en aquest uh, toten que ens porta DJ Gaz, uh, música especial, música in session, que avui doncs, uh, tornem a recordar com els vells temps. Escolteu amb el número 7, al Parcè Volum 5, i ara passem a la, 6, eh? a la 6. Què hi tenim, a la 6? A la 6 doncs, ja tenim un tema doncs, que va, va formar part de, de l'última època ja com a, com a DJ, realment. Ja em vaig passar més cap a Gerard Requena Ja saps que per a mi era un productor impressionant i... Pels dos, pels dos I bueno, la veritat és que el tenia molt en compte a l'hora de d'escollir temes ah. I aquest és un de, dels que més, més em va agradar Gerard Requena, tema d'Escape No joy the trip. Tema original, en penso, de Cocoma, que versionava Gerard Requena cap a, no sé quin any, ja. ja devia sí. ser allò, 2003-2004, no? pot Sí, aquí, sí aquí no? per aquí cau. Una cançó que vam presentar amb els amics del Dick Music, Dick eh? de Palamós. Music. Ja no hi són, desgraciadament, van haver de... Bueno, la crisi, no? Sí, això... sí, aviam, uh... I, I, clar, amb els discos amb els vinils encara més, no? Perquè el, bueno, el vinil, què és? què és això, no? Home, jo, jo, la veritat és que jo els que tinc no me'ls no Els conserves? Vaig... Sí, sí? sí, sí. No els vaig poder treure de sobre per, per això, no?, doncs per, per lo que simbolitzava, no? Sí, sí, sí, sí. Per mi encara és molt agradable agafar la taula i poder posar un vinil i... Bueno, la veritat és que és això, són parts melancòliques. Molt bé, des d'aquí al nostre record, en Marc i en Joan del Dic Music, eh, sí. que van estar amb nosaltres i que, bueno, van participar i que ens van patrocinar, doncs, el concurs de Dijoc, que és polèmic que van sí, tenir sí, sí, sí, allà i que va guanyar DJTT, eh? DJT molt bé I en el que també van participar el Griffey Estigui eh, més al Checho Berberecho Checho Berberecho també i, hòstia, el... DJ Abolea DJ Dalton Sí, molta penya que va estar, va estar Bueno, participant en aquest concurs Em toques el, la fibra, eh? Amb el número 5 Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Seguim de perquès, eh? Número 5, ja estem en el top 5 Tu no doncs... vas portar cap Ponaeri? No, bueno, ja, ja, saps, ja saps que jo tirava més cap al perquer Ja ho saps Sí, sí, sí, sí. Bé, bueno, perquè a volum 6, aquest, doncs, també m'agafava en una època força jovenet, encara no punxava, però aquest tema, en contrapartida, el diferent Melody, doncs, la veritat és que sí que me vaig permetre el luxe de punxar-ho. Uh -huh. Aleshores, doncs, també havia d'estar en aquesta llista i, i en un lloc, doncs, ja en aquest top 5. Molt bé, doncs, vinga, va, escoltem aquesta supermelodia. Ja. No Seguirem escoltant aquesta cançó Però ja que sona una mica de base va, Parlem una mica de, de no sé, entrevistes que vam tenir Gaz En, en tenir moltes Digi Gaz s'ho va currar D'allò més eh? vam tenir vale. Aquí vam tenir Vam tindre entrevistes a nivell de telèfon van, bueno, Vam tindre amb en Buenri Vam tindre en Xavi Metralla el Pastis, el, Chudero, no poder, eh? el, el Pastis no va poder A Juan Cruz que va costar 3 o 4 Cruz setmanes Que va, el trucaven cada setmana Que va costar força a las també, a no? també. Ser sí, sí, sí. Sí. Sí, va ser sí, a va ser una entrevista sí. superguapa. Penso que a les Cricker, tio i, bueno, la gent quasi vingut per aquí. Dani BPM també el va a Sí? Sí, sí, sí, sí, sí. No recordo, ja. Dani BPM de Friendly vaig fer l'entrevista al Tecnodense Music sí. Festival de Girona allà a la Mirona. Vale, tindre vale. sí, sí, sí, m'han recordat. la plaja de, de Puguena allà i, i entrevistar gent doncs que no, no hi tenia sí, accés, sí, sí, no? Sí, com, com Brian Cross també, tram, vull dir, Realment va estar molt bé Vinga va Després seguim comentant entrevistes És que aquesta melodia m'encanta tio festival que estàvem comentant el va organitzar eh, DJ Se que eh? també un bon amic de eh que sí, no? era DJ Sec, sí, sí, sí, sí, un bon sí. amic de la casa que bueno, el vam entrevistar més d'una vegada sí, la és que sí. i un gran ti un bueno, de fer, Ell sempre ens va obrir la, les portes d'una manera impressionant de, de la discoteca Marte. Una gran discoteca Una en gran el que hem discoteca. compartit grans dins de eh, toth. Allà... la veritat és que bueno, a, aleshores també estava amb Gavi DJ sí, sí, sí, que sí, sí. en Gavi s'ocupava més de, de, del de'au no? no? progressiu. Sí, sí. I després venia en sec uh, més, amb una miqueta sí, més sí. De, de tralla, més tirant sí, sí, cap a la màquina. Sí, sí, sí, correcte, correcte i la veritat és que va ser una, una, una bona època i uns bons companys de, de festa la veritat. Molt bé, i a més a més també des d'aquí, aquí a la ràdio en directe van venir la névora una disjockey que punxava Jumper un eh, New Style, digueu-li com sí, vulgueu sí, sí. uh, vam tenir l'Antoine també uh, bueno, i DJ Ortuño el Sepi, bueno, allò va ser brutal el Sepi i el Bull, veia dos cracs aquests... el Sepi i el Bull, bueno, és que jo crec que els deixa sols en un quarto i quan els vas a buscar és que no queda ni una paret està, dir, està que... al revés, nano, eh? veia aliantes aquests dos, sí, sí. Però són impressionants vull dir, gent molt maca i bueno, unes sí, festes d'aquí vindre a la Inseccion, si venien ells eh, és que ja venies amb por, aviam què faran <ríe> Sí, sí, jo crec, jo crec que era això que dius tu, eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí el el cep i el gul. Uh, qui més van tenir l'Antoine, també va estar amb nosaltres, no sé si ho havíem dit. Van tindre la Belalmena, que me'n recordo... Hòstia, sí, sí, Si, la... ven, si venia Bela Almena sopàvem telepizza Sí, va, va, va ser només un dia per això eh? que, que, que, però o sigui vam I, sopar a telepizza sí, sí. no, no, la veritat és que és un tio que a més té força experiència en el món de la màquina, va estar al amb... ah, Concord, àrea concor, sí. al així i clar, aviam mm. va ser de les entrevistes més divertides sí, no? sí, sí, sí, sí, tant et pot parlar de, dels inicis de la màquina com et pot parlar d'un dents totalment actual i, i bueno, de fet, allà segueix a la discoteca millennium donant canya cada, cada dissabte, sí, sí altres doncs, va ser un, un que va formar part i que encara forma part d'aquesta història. Qui més, eh entrevista, va, entrevista més avorrida va. Muliat. Entrevista més avorrida va, no, no contestis si no vols, eh? no, no, sí, sí, sí, sí. Jo la jo la tinc en ment, a veure si coincidim. DJ Pildo. Eh, no, l'has clavat. L'has clavat. Era, era un DJ que només me sabia respondre "sí", "no". A vegades va un... I la veritat és que va ser una, una entrevista Molt i molt complicada vull dir, Perquè no sabíem com, com fer-lo parlar així, és, és molt complicat he fet molt, molt... Així, sí. I, I la veritat és que pff, va, va ser un bueno, Ja dic jo que és complicada. més tímid no? I, hòstia, sí, Allò sí. que els costa més de xerrar i, hòstia, tio... A l'igual que a Juan Cruz doncs, A la seva no, calla, feina, no, calla. doncs, no callava vull dir, Li feies una pregunta i eren 10 minuts de resposta i, I és que no donava temps molt bé, número 4, Gath Número 4, tornem a Gerard Requena M'has portat el repertori d'Arquena, eh, tio Sí, sí, sí, ja, ja, ja ho saps que T'agrada igual que jo Va. El tema Reflexions mm, Brutal, no hi ha res a dir doncs... Només cal escoltar-ho per, per, per sentir això Molt maca, sí senyor Top 10 de DJ Gath Top 10 de màquina avui amb nosaltres Especial de l'Insession Número 4 per a Gerard Requena reflections <fixi> La música que escoltava DJ Gaz quan era maquinero, eh? Ara s'ha passat a altres sons, eh? Sí, bueno, no, suposo que... És normal, eh? No? Sí, és... sí, sí. Renovar o morir, no? Com, com diríem, doncs, bueno... Doncs. Eh, que sí, que, que, bueno, que aquí ja fa temps que no punxem màquina i, de fet, el que estem punxant és música de fa 4 o 5 anys, eh? I, sí, sí. I més, i més, i més. Exacte. I més. exacte. exacte. Bueno, deixem el repertori Gerard Requena No sé si m'has portat... Sí, d'en Ruboi a l'Alfa Industries El número 10 era d'en Ruboi sí, Però sí, sí. a part d'això, tot és Requena, tio Bueno... Eh, quasi, quasi, no? bueno. Anca, encara queda un, eh Hòstia, tio El número 3, per cert número Saps qui el produeix? Quin? DJ Pildo Sí, sí, és d'en Pildo I després et diré qui el canta que Segur que et sona, segur que ho saps Anem al podi o què? Anem al podi, va. Anem al podi. Número, 3. Número 3 Stormy DJs presentant aquest Down on my knees saps que el cantava una tal Rebeca Jiménez d'aquest tema Rebecca Jiménez, sí eh, Saps com es diu actualment? Rebeca Brown Sí, sí, eh? sí, sí. Eh, La Rebeca Brown, senyors, abans cantava Màquina de tota I de, la vida i de, fet, i de fet havia fet directes al perquè I cantava és que cantava els perquè els sí, sí, sí, últims sí, no, el, no. el 8, al 9 i el 10 em penso. La veu del perquè ha sigut Rebeca Brown. Rebeca Brown ara molta gent dirà, què dius Què dius pues sí, sí hi ha sí. molta gent és que de fet el Ta tot i també era maquinero eh, el Brian Cross. Després sentirem algun tema del Brian Cross també era maquinero. Sí, sí. Hi havia molta penya que abans punxava màquina i que evidentment donc tot evoluciona i han de passar a sons diferents és el que hi ha sí. Número 3, posició de bronze Per aquest tema que ens ha dit eh, DJ Gath, Stormy DJs El que avui ens està portant DJ Gaze 100% màquina, eh, tio? Sí, sí. De Hardcore no ens has portat res, el Hardcore Champions o... Bueno, no, aviam... Era... El Gaze, sempre que li posaven... El... Algú noient demanava el, el Hardcore Champions i deia, hòstia, bé, fes, fes, barba, a... has de posar Hardcore, has de posar una mica de... de..." No? No, no, i des d'aquí, doncs, vull donar-li el meu suport a DJ Yavolea, que, que està donant aquí fort el Hardcore. A Rally Vilafan FM, sí senyor, una de les emissores on emet l'Insession, i des d'on molt de temps hem estat emetent únicament. Eh? Sí, sí, sí, i realment, doncs, no, no he volgut ficar Hardcore en, en aquest top 10, doncs... Ja podies posar, res. eh? No, no, més que res perquè és això, resumir la història de l'Insession i la meva la màquina en 10 temes, la veritat és que hi havia temes més més emblemàtics com els que estan sonant. Molt bé, per cert, des d'aquí una forta abraçada també un dels oients del programa, l'Òscar. L'Òscar, DJ, DJ Win. Déu-n'hi-do, déu nhi déu un, un altre sido a aquest programa i, i la veritat és que... Saps el, el, ara és el prototipo, saps allò, el prototipo Hombres mujeres, i mujeres y viceversa, sí, sí, no? Sí, sí, sí, sí bé, igual, el, eh? El tipo, catxes ahí, guaperes i tal. Sí, sí, eh? sí, sí, sí. Està molt guapo, anem, però demà sí o eh, a mi gusto, no? No, no diguis això molt fort, que potser ens espera baix, eh? Sí, no, no, no crec, ens té molt carinyo, home. Sí, la veritat és que sí. D'aquesta no me'n recordava, eh? I quan em dius Barbes posa aquesta de número 2, em vaig quedar, hòstia, sí, sí. Aquest tema, doncs, la veritat és que és molt especial, no? Va ser un tema que el varen presentant aquí a Ràdio Vilafant i, i jo li vaig dir a en Barbes, dic, quin tema, això és impressionant. Amb la sorpresa, doncs, que va vindre en DJ Barbes eh, dues setmanes després, que era el meu cumpleany, em va regalar aquest vinil. Jo te'l vaig regalar, aquest vinil? Aquest vinil, sí, sí Pot ser, pot ser, sí senyor, sí senyor Sí, sí. sí me'n recordo me I recordo. la veritat és que el vaig veure i, i vaig dir top 3 però de cap Ja està, de un cap. record especial Sí senyor, és veritat, no me'n recordava, tio Gaf, t'estimo Jo també Número 2 Mañana in session. Tema in session. deixat aquesta segona pujada en honor a DJ Gaz, perquè és sí. eh, br brutal, eh? d'aquelles llargues que dius, s'acaba o no s'acaba la pujada? Doncs pues al final sí, però tela, eh? Tela, tela, costa. D'aquells subidons que, bueno, feies aquelles mescles guapes, guapes, sí, sí, eh? sí, sí, que, que adrenalina. De I déu nhi Molt bé. Doncs ens queden eh, va, dues cançons. Si ens dona temps dedico-ho eh, una. Vale, okay, la número 1 i a més a més doncs, una altra que tenim eh, preparada anem a escoltar doncs, la número 1, Gaf, vinga. 1. Què? DJ Brian i DJ Droid Audio Harmony Sí, me'n recordo perfectament, dels primers anys de l'Incession Per cert, DJ Gaz, en tot aquest temps eh, Què ha passat, DJ Gaz? Eh, és a dir, a què et dediques ara? Què, bueno, què DJ... fas? Què és de la teva vida? Va, explicar una salsa, salsa rosa, va, tio DJ Gaz com, com a tal doncs, va, va desaparèixer, jo crec que <ríe> bueno, tí, bueno, Amb l'època Incession no? Jo crec que aquella, aquella part meva doncs, La vaig deixar amb l'Incession Que crec que és on te tocava quedar-se Sí, sí, sí, sí. Actualment, a nivell de, de música A nivell doncs, de Jorge, a nivell, de, a, a nivell meu, a doncs, nivel personal Aviam, que... no, no negaré que encara no agafo vegades i faig alguna que altra a sí? la casa sí. Però la veritat, i siguent sincer No és de màquina No és de màquina, no és de màquina. No bueno, és normal Jo, aviam, puc reconèixer Actualment m'atira moltíssim a l'electro O sigui... Sí, sí, sí és, Bueno, és, és normal i, I és, bueno, com a nivell de hobby Però, bueno Bé, bueno, que, que això de, de la música bueno, ja ho has deixat una mica com a sí, hobby, sí, sí. no? Sí, la veritat és que sí. sí, sí. Molt bé, tio, doncs pues, res, que s'acaba aquesta estoneta amb DJ Gaz, eh? S'acaba ja i la veritat és que no, no tinc ganes de marxar perquè només recordant, veient aquestes quatre parets que, que tenim aquí, aquests micros... Bueno, però qualse... sí, aquestes quatre parets han canviat, ara són de color així, ro... sí, no, sí, rosa, sí, no, no, no, carne... No. Està més maco, eh? Aviam... Sí. Ha canviat moltíssim. Eh? Aviam, aquí, Ràdio Vilafant, a... Ha... S'ha actualitzat força, s'ha posat les piles i, i la veritat és que, que això té un altre aspecte. I tant. Número, no va... Hem de dir que hi ha moltes cançons que evidentment costen molt de trobar avui en dia, ja no, bueno, el, el vinil és que ja no tenim ni el l'aparàtum del vinil aquí, ja no, no podem fer, vull dir ara ja tot és CD i tal, i bueno hi ha molts, moltes cançons que hem hagut a tirada de MP3 sí. i que bueno, no sonaven d'allò, clar, és que la penya es pensa avui que abans també els MP3 era allò 320 de calidad ¿saps? Sí, 192, sí, sí. no que no que, que abans calidad, 128 i repeado de vinilo y gracias eh? era així, no, no, i, i és que era això Aviam, no, no es podia demanar gaire Aviam, fins i tot ara les discoteques han guanyat una qualitat de so impressionant eh, bueno, és, que ja no, és que els maquineros que queden ja, ja no punxen en vinil quasi no, no. eh? no, no, no, per, per aquest fet vull dir, que en la fi, qualitat de so no, no és gaire bona DC Gath, últims minuts de l'Incession Discurs. Bueno, discurs No te l'has preparat o no? no Sabies no, la... que t'ho preguntaria no? No, la veritat va, és que m'has pillat no, Jo venia en plan un top 10 i, I marxo cap a casa però no, no, bueno... va, Discurs, va, va, in session És, és senzill, no, in session. Jo, tal i com hem dit abans, jo vaig entrar aquí doncs, Per fer unes, unes entrevistes I passar una bona estona Allò va, va anar a més, a, a molt més uh -huh. uh, Va ser una, una part de la meva història Una part que realment doncs, sí que Puc recordar amb molta nostàlgia Sí. perquè van ser moments viscuts en aquí doncs que, la veritat, mm, sí. van ser molt, molt macos uh, tema de que s'acabi l'incession la veritat, quan m'ho vas dir doncs sí que dius, acaba una època no? com, com les discoteques, jo crec que l'incession podrà parar d'emitir-se però l'incession continuarà ara i sempre, jo almenys tinc molt present en aquella època, tu sobretot que la tindràs, la feina que, tots, que vas fer tots, tots, sí. doncs, va ser impressionant, tota la gent que ha per aquí, fins i tot els nostres oients més fidels, no? com, com hem comentat abans, jo crec que encara ens, ens hi recorden, doncs, la història de, de l'incecció és això, no? I, i crec que la, la labor era aquesta, no? fer que que gent com, com nosaltres, gent que sí, estimàvem sí. la música màquina, doncs, uh, tingués un record, tingués un, un moment on on poder agafar i, i estimar la, la música màquina i, i passar una bona estona. Molt bé, Gaz, m'agrada molt eh, aquest discurs. Deu nhi do el tema que estàs posant, eh? Sí, home, ah, va dedicat a eh. tu, sé sí que t'agrada, sé sí que és un dels teus preferits, sí, i dic, sí, sí. va, vinga, va, ens despedim amb aquesta. Res, Gaz, que moltes gràcies per venir, de veritat... Eh, un plaer. Un, un, un comiat a l'InSession sense tu no hauria estat un comiat. M'ha fet molta il·lusió eh, poder quedar i poder recordar els vells temps, i res, agrair-te sobretot tot el temps que has estat uh, a l'Incession uh, ens has ajudat moltíssim has uh, format part s'ha molt culpable s'ha uh, un 50% de l'Incession perquè has estat molt de temps a no. nosaltres i res, aquest tema per tu Cuida't. gràcies Barbes i records i que la teva carrera com a DJ pugi encara molt més eh? gràcies, és igual l'important és la vida tu. Uh, Gaz, uh, fins sempre fins sempre. Adéu. Adéu. Això tinc a estar, eh?